Напругою нервів Іван Кирилович звертав у редакційні ворота та з десяток кроків до Шовковиці, де знову потрапляв у очі колег. Міг належати самому собі. А загатний дуже любив ці десять кроків. Лише тепер по-справжньому насолоджувався ранком вдячний дворові за перепочинок. Скинувши на мить королівські шати, він неперше помічав небо, ще неспечне, голубе, свіже, помічав айстри, сині, рожеві, білі, що пінилися уздовж стежок. Ніжні настурці ловили сонце та джмелів, намистенки на роси сріблились на стрільчатому листі перію. Мишуваті горобці визбирували в траві під шовковицею перестиглі ягоди. Це був Миттєвий подих чогось великого, справжнього, він збуджував та оновлював Івана після першого акту вистави перед наступною грою. Це був антракт. Ці кілька секунд загадний думав лише про свою майбутню творчість. У загальних, приємних рисах. Він перечував їх. Неповторно плідні хвилини натхнення. Коли залишиться сам у прохолодних кабінетах редакції, схилиться над білим папером, і засіює його темним плетивом своїх думок та образів. Він іде в людський гвалт, у стол писько, в колотнечу. Він хоче довести їм, що посередністю бути легко. Вони ж і на те не здатні. Не здатні на своє бездумне рослинне існування. Вони ниці в своїй ницості. Він розштовхується крізь пітнявий натовп у коло. Йому зав'язують очі хусткою, він презирливо посміхається, і... але додумує потім, колись. Можливо, в обідню перерву, бо зараз на нього чекають. Ось вони, дядько, хаблак, гужва, молохва, пріська, друкарка Уля. Вони вже побачили, стежать за ним. Зараз він привітається, антракт скінчиться, третій дзвінок, час на сцену чи не в тимчасовості та неконкретності уся принада цих десятих кроків. Вони чекають на нього, що ж, беріть мене, розпинайте сім робочих годин, але виниці і не здогадуйтесь, що я не я, тут лише моя тінь, а сам я давно в своїй новелі, де я вільний бачити вас такими, які ви є насправді» а я насмішково-то на вас з той недосяжної для посередностей вершини. Доброго ранку, товариші. Вони про щось балакали, до його появи, реготали і пускали разом з насінням свіжі тріхівські плітки. Холодна Іванова стриманість, наче ланцет, розтіла їх безпосередність, сміх загаз, балачки стихли. Загатному подумалося, чи не про нього тут пліткували? Невже встигли дізнатися про вчорашню зустріч з Людою. А втім, поруч того, що він створив сьогодні, вся гидь світу, коли він повертав у редакційних дверях ключа, репродуктор на Майдані прототукав вісім. Сьогодні вперше за коротку журналістську діяльність початок робочого дня здався хаблакові не святом, а службою. Не обтяжливою, правда, як у школі в часи студентської практики. Тоді він ішов на заняття ніби на допит. Не поладив з класом, шестикласники глузували із його і із прізвища. Зараз це було легко. Трохи несерйозне розуміння необхідності. Ось він відпрацює чотири години, потім година перерви на обід, потім ще три години роботи і вільний аж до наступного ранку. Належатиме собі до ці та Марті. Навіть радів з незвичної легкості. Так працює більшість. Відтепер він належатиме до більшості, Розчиниться в масі, А це приємно заколисує, І ніхто не киватиме, Що хаблак трудиться до сьомого поту, Вечори просиджує над замітками, Які інші лускають, мов горіхи. І він працює, як усі. Він безтурботний, як усі. Він байдужий, як усі. Як усі магічні слова. І збудливий холодок у грудях, коли, опустивши очі долу, заглянеш у чорну прірву, куди можеш котитись, котитись і не сягнеш дна. А вночі він таки здорово налякався, ніби зняли раптово усі табу «Все дозволено, варто лише захотіти». Ішов на роботу буцімто молодий завойовник вулицями скореного, але ще